سو اٹھ نمبر حدیث دے دریاز السالحین او باب نمبر دے پچن میں پینزنے بڑھے وی اخنیدہ باب و استحبہ بالتبشیری و تحنیع بالخیری باب دے پبیان دے مستحب والی دزیری زیرین مستحب دے زیرین خوشحالی او خوشحالی او مبارک بادی په خیر سرا زیرین چالا اور مبارک بادی چالا په خیر اور کے نوخہ خبر دارا پدی آیاتونو دو قرآن اولوری قال اللہ تعالی ویلی اللہ تعالی فبشر ایبات له ځنه يستروونه قولافایت تبیرونه اس نه زییرې ورکه زما بندې گانو کسانو تا چاغې اوړقرآ غږ د قرران ته د د تاببی کېږي س نه هو دښایسته حکمونو د دقرآ الله تاله ی بشررو هم ربو همې رحمت منو زیې بهور کې یاغې تعرب داغې په طرف خپلله او په د وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ اپا جناتونو دد لپاره به نعمتونه میشا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ زره ورغه په جنت آ چې تاسو رې واده کولې شي وَأَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ زره ورکه مونږه غته په لالک سبنا بردبار فقاله تعله ولهقد جا ارسونه ابراهیما بل بشره تعقی راغل یوزمنګستا ابراهhim م سلام ت پهذیردي ومرته کوو یم نوښذه داغ وله لهوااف زائقت په خندا شوه اسحاق نوزییرې وررک من غته په احقل اور استودغنا په بلبچی او په نسيبان دي وقالت لفنا عادت الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب اوازك غط فرشتو او غو لالو چ منزك او دعوغه طلافه ميراب خانه کې ان الله يبشرك بشكلا زیر درکی تا تا پی حیالی سلام بانی والدی اللہ تعالی ازا قالت الملائکتو یا مریم یاد کچوی فرشتو اے مریمی ان الله یبشر کی بکلمتن بی شک اللہ زیر درکی تا تا پی اوکرمی بانی من اوض طرف اخبرنا اسمه المسیح چنم د بی حضرت مسیح علیہ السلام والايات في الباب كثيره معلومه او ایتونه په باب کې ډېرې معلومه او ام الاحاديث فقسيره تن جدا ارچه احاديث ډېر دي او هي مشوره په سيمه نه او مشهور دي په سيمه کې بعضي داغه احاديث نو يو حديث ده علي بن ابي ابراهيم ابو محمد نمبر حديثه ويقال ابو معاويه عبد الله بن ابي اوفار رضي الله تعالى عنه ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجه النبي عليه السلام زيره ورکو فلبيبي خديجه رضي الله تعالى عنها بات ببيت في الجنه يقول في جنات ك منقصب تشعقور جلودي وملغل لنا لا صعب فيه چن وئی شور او غوغا پائ کې ولا نسبه او نه به سم مشقات او تکلیف برداشت کول پائږي متفقن علی القصبو هنا اللؤلؤ المجوف والصحب والسحب السياح واللغت چغری او سوری چغری ونسبو التعب استل والے نبی علی صلاتو والسلام بی بی دا خدیجه تا د عزیزې کوره کړي او چې خدیجه ډیر سخو واخېد نبی علی سلام سره نصرت کړي او په مسلې کې تاییدي کړي او د هغه سره استاده پاره یو کور دیام د استاده یو کور دی په جنت کې یو روااده تبرانی کې د عزیز فاطمه نه چې اوزلفااطې تپ د نه بیا اسلام نه وکړو ادا الله پې غمبره نهقوممي زما مور چرته ده زما مور به کمجی کې نه بیا سلام ورتهويفی بتن من قسب ستا مور پهی او بګله کې ده داسې بګله می نو قسبن چې جوړه دا د یوي ملغ لری نه خدن نه ملغ لغوه دغې نه ابای کې ملک رود خدیجه نو استاد استامور په داسې مقام کې را نو بیا قسب ستوي حديث کې راځي ا المسبو ب بالدرر والؤلؤ والياقوت چرا په ملغلو جوړوي هغه په یاقوت باندې جوړوي پوش دا سزین اللہ تیار کرے رہے ہیں لا یمسهم فیہا نصب وما هم منہا بمخرجین وعنبی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنو انہو بشکدو توزاو دسکو فی بیدی پا قلکور کے سمہ خرجان بیعروتی دفقالن ویوی وی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اكون مع يوم هذا خام غازو لازم کیږم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره او خام غازبه موجوده گم داغه سره نن رضه د رضه هاذا شزادا نن بخا مخاز دغه سره ځان پیوس کو ماو داغه د دا عبادت او د ارکار معلومات حاصلو اجا المسجد نورغ حضرت ابو موسی اشری جمعه تا فسال النبی صلی الله علیه وسلم تو پوس کا ابو موسی اشری په باد پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کی چرت تله دے فقالوا و صحاب وجهها هنا وجهها هنا دې طرف تله دے یو طرف یا دې طرف تله دے توجہ توجہ هنا قال ابو موسی و فخرجت على اسره نزؤت دم على اسره پاغه پسې ورپسې شوم چکم طرف تاغه تلې نو پاغه طرف پسې زروان شوم اسال عن ما تطوق داغه نا داغه مبارکه حتى دخل بئر بئر عريس چاگه داخل شو اغا بیری عریس تا داخل شو بیری کوئی دا عریس دا پا مدینه منورک دا قباس رخواک یوزیر کویر دا غی نمو بیری عریس دنشو فجلستو عند الباب حتی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتو نکې ناشیدم زته دروازې صدا حتا تر دې چې پوره کنه بیرې راغله حاجت وتوزا تاسو وقامت الی نذ پاس دماغته فاذا هو ناگا نبیلی سلام قد جلس کناسذ علی بیر عریس باغ کید عریس وتوسط قفها وتوسط قفها او کې ناشته په من داغه باغ د کویږي پوه شي او په ل پنده په کویږي کتاکړه وا کا شافه قفها داغه کوینه چاچا پیر چکم دیواله قف ولشي اق دیوال چې د کوینه چاپه د دیوالخانه کای کنا ها چس چرکان ناراضي په خو کویان او سټول پمپونه شو ها او وتوسط قفا او پمند دیوال داغه کی باندي حضرت ناسو وکشف انسا کہی او لره کریز خپل پاندونا ونه پاندي کولاو کلي ما د ک دنګتل لیکو ود الله ما فی البیری او ک تکلی ا غطوال خر پی سلام نبی اسلام پکو کی کی کی پنده ک تکړې وی فصلم تو عليه ابو موسی شرو ما په داسه حالت کې نبی عليه السلام الیدو چې باغ ته دن نه شویو هم حدن نه شو او اغه 4 4 د کوینو دیوالو او د کوی نه 4 4 پېرا کی کې هغه په وی او آغا پنٹے کھولاو کڑیوی ما پی سلام واچھاو سم من صرف تو پیازوا پس شم نزو کنا سم دروازه سر فقلتو نوی ما لأکونن بواب رسول اللہ ظلم علیهما خام آغا که گمبز دروان چی ده پیغمبر پاک ننرز زبا پدی دروازه کې نن ناستی ما او آغا مراتو وی چھتے آغا دروازه که کنا او سوق بغیری جازی مرا پریدا او فجا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فدفع الباب ودی کی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فدفع الباب نو وی ټنګول دروازي لرا اے وی ټنګول دروازي لرا وقلت نو بما ابو موسی شری وید پیغمبر باندې چی لري ها دروازه کی ورنسته من کې فقال ابو بکر انا ابو بکر وقلت لما ابو موسی شریعی علی رسلکا صبرک تا پمزه ثم ذهبت انه به عالم زو فقلت لما اذا پیغمبر هاذا ابو بکر ګره بغیر د پیغمبر دی اجازهت نادر و ظن کولا و اگر که د استیذ نبی علی السلام هم دے یا کس په یو ډیوټي مقرر کړي چې سو پورې تا تا هغه مالک اجازه داګه کس دراتلو نه وکړي درووازه په بند ساتي فقلت نوی ما یا رسول الله ها ذا ابو بکر يستعذن ابو بکر دې چې اجازه غواړي فقال النبي سلام ابو موسی شریوه ایزل له وبشروا اجازت ورکا غطا دروازہ کولاوکا رازیری او زیر اغطا ورکا پا جنت باندی فاقبل تو حتی نظرا نمرہ مخامک شما بموسیٰ شریعوی حتی تردی قل تو جوی ما ابو بکر تا او دخل دنشا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشرو کابل جنہ او پیغمبر دا اللہ زیر ادر کہتا تا پتلو جنت تا پر خوش ودخل ابو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في القف داخلش ابو بكر رجلانو حتى ترده چکه ناسه ابو بكر ختر عبد النبي عليه السلام ما هو داغا دا سرا دا في القف په چار چا پیدا اغا وي په کنارا ودل ودل رجليه في او دم زولن دیکھلې دوړلغ په پکوې کې ابو بکرم دوړلغ په پکوې کې زولن دیکھلې کما سنع رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې کړي نو بي السلام دا کار وا کا شفان سا کې او لنې کړي د دوړلغ فونا ان دوړلغ په بربنده کړي لنګې تلرې کړه خپل تلرې کړي ثم رجعتو وجلستو ابو موسی شریو واپس شو ما کې ناشته د ما په خپل ځای دروازه باندې وقته ترکت اخی یتوازو او تعقی ما پره هو د خپل روړ چاودسه کا ویل حقونی چې پیوشی ما سره ما وی روڑا زلالم تر ازاو تاسو کا ابي ما سره داز ابو موسی شریوی وقلت نی ما ای یرید الله بفلان یرید اخاه ګوړی الله په فلانی اراده د خپل روړ وا خیرن د غړوانی نورات لبو بو کی پاره سره اني زمام رور تبم نبی علی صلاتو و سلام زیر په جنت باندي ورکی لکه څنګه چې زیر ابوبکر ته ورګلی شو په جنت باندي زمام د خیر اراده په خپل روړ باندې فایزا انسان یحرکل باب ناګان چو خوزو لئی دروازی لرا خوزو لئی دروازی لرا کولاو لئی نشو فقلتو نو ماووی چاووی ماووی ابو مستاشری وی کنن اگو دروازی چونن دی من ها زا سوکی سوک دیدا فقال نوی اغا عمر امن الخطاب زا حضرت عمر زوی دا خطاب ما فقلتو ما علا رسلی کا لغن دی صبرو کا رسل ثم جئت بيار علم ذو نبي عليه الصلاه والسلام تف설مت عليه وما سلام واچو پاغه وقلت ماي ها عمر حزت دا عمر دې اجازه غوالي وقال نبی عليه السلام اذن له وبشره بالجنه اجازه تو کاغتا درات او زير په جنت باندې ورکا تجنتي فجئت عمر حزته وموسى اشدوا ده خو بندره کنه اذے موسی شری وے ظالم او مرتا فقلت ما وے اذن اجازت کړي پیغمبر پاک ستاد پاڑا ويبشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم بالجنه او زیارت کړی تا تا پیغمبر پاک جنت باندې وداخلان کن داخل شو وجلس عمر او کین از نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدر فی القف فغالغل دریا فغل د کوي ان ساارې ګسته ګ رب د نه بیالی سلامدل الله جلېفلبیې او ق تړی دوههپې په کوېږې حظې عمر سمر د جاو نو بیا واپس شوه او موسا شی وي په جللس تو نو کې نې د فوقته ووي اییړې د الله ب فلاین خیرره که الله په فلانې د خیر یعنی زماورور یعنی اقا هو نو اتبی رالب وې پارې ما کېد شي زما وورته آغ را شي په دروازه کی اجازه زمانه غواي نزه به پیغمبر ته ویم چې پیغمبر زما وور دی د پیغمبر بممال اجازه د غور بارک کېده کې او زییرریبوله په سوور کې په جنت بانددي نو فجا انسانو راغ ی انسان فحر د کل به به نووي خوضو را دروااضې ل را اوقلتون نووي معمن حه فقال نوی عثمان بن افغان زو عثمان بن افغان ما فقلتو ماوی علا رسل کا صبر پمزا و جئتو رالم زو نبی علیہ السلام تا فا ما نبی علیہ السلام تا خبر ورکو عثمان داغل حضرت فقال نوی نبی علیہ السلام ائذن لہو و بشرہو اجازو کا غطا او زیر ور کاړه په جنت باندې معاب لو تاسو به سره دا غم مصیبت چې د سیږي غطا یعنی غطا با سره د تکلیف نا پیشن د حضرت عثمان رضی الله عنه په تکلیف باندې په شادت باندې پجهتون نو را لم ز فښته ویم او د خو دن نه شو یوب ش الله بلجن مع بات توسیب کاه تا پیغم بړې پاک زییرې در په جنت بانې خو سره د مبتلا کې دوونه په موصبتته تا ته موثبت رسېږي نه ته به شید کېږي ل مقامته میلاوي مو فاته خله نوغم دن نه شو نف جا نوې mondo حضرت عثمان القفاء چاپي رزيد کوي قدم مل آد دښو بلز پخینو فاجر حسنو کې ناسوي وجاح هم په اطراف خدا غي من الشق الاخر بتر بل باندي لړ کې ناسیدا قَالَا سَعِدُ النُّ الْمُسَيِّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورُهُمَّا تَعِوِلَّ دِ حَدِّيثُكُو پَقَبْنُ دَاغِ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ پوشی اللہ اکبر مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ پَقَبْنُ دَاغِ چِداد دِ ابو بکر نبی علیہ سلام خبر دے یو خواتے ابو بکر قبر دے بل خواتے دا حضرت عمر جلان ہو قبر دے ګورا خی طرف د نبی علی السلام د ابوبکر خبر ده او کس طرف د نبی سلام السلام حضرت عمر خبر ده دواله داغه سره خوکه څه شي وې خخ هر څه عثمان ده نو داغه ز ال تنو ها زینو پاتین شو نو هغه سره خوکه ها خخ شي دی, دی بیا تفصيله کوي جنت بقی کی دفند ها جنة الباقي نو قال ا غامسر خاكي ا لخ كده وحبل كل جوه نو دا والزاد في روايات او زادت في روايات كده دا سراغه له وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب حكمكم مع النبي عليه الصلاه حفاظت دروازه ابو موسی شریو چنبیله سلام ما تووی چ دروازه باندې کینا او د دې دروازه څنګه حفاظت او کا چې صوبور اتا ما اجازه نه کړ نو څوک مره پړیدا او فی ها اپدې کې دا خبره ده چې ان عثمان حين بشرو حمید الله عثمان چ کلزیره ورکاغه تا بجنت محمد ایوی با اللہ سم الله بیایوی اللہ المستعاد اللہ زمان امداد کون کے دیم معنی پیشنگیی دا چا عثمان تا, تا تکلیف ملاوی او تکلیف هغه شہادتونو وقولو وجا بفتح الواع و تشدید الجیم ایتا وجا وقولو مخیوارو حاد پترف ب ا ر ي س و ب ب فتح الهمزه و كسر الراء و با ذا يا مصنع من تحت ساكنه تصم مزين معموله وهم مصروف ومنهم من حمنا عسرف و بعضه جدا انسر ا ري سين د غير منصرف و الوقف بضم القاف وتجديد الفاء والمبني حول البي چا فرد وقول على رسلكا بكسر الراء المشهور وقيل بفتح ارفق نرم نرمي کوا صبر کوا او سپور په حدیث باندې کړه د نبی علی سلام صلچه خوا کی خیو ګسربته ناستو او پنسي کو او چته کړي وي ینه دی بادتی کپلونا صفا زید دنیا نا اخر طرف تا او کته کړي نو مراده سری قبلنا مرادي اپ ازازک دفن شوی دی غین وعن بي ري رجل الله تعالى نو قال ابو روي كنا ام من <سیح> خعود الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو بكر وعمر في نفر ام من جنا چا په پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم نا من سر ابو بکر وم من سر عمر په یو ټولګي ګور دغه غي فضیلت اشاره ده چدان ډیر بهتر خلکو خوا ابو بکر و مرغون نن او عمر غندېستي نن بعد خلک راغې او حضرت عمر نسبت کړې د بداتو چې نعمت البدت هذه ما څخه بدت کړې او هغه بدتيو اغلو لو لو صاحب چې د پیغمبر سره خواکم دفن شوی دی اغلو لو لو چې د پیغمبر په حضور کم دغه سره موجود او کیو کسر طرف ته په ژوندم مل ګټیا او پس د مل په زمر کوم سره مل ګټیا په قبرونو فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم من بین ازهورنا نو پاس د پیغمبر پاس وسالم زمنګ د شانای زمنګ د خوانا نو پهابته لی نه نو تایرې وکه په منبانې لټ ش په منبانې ابور رائ وښشي نه یو تهدون نه نه او منږ یاری دولو چې خلاک بکیې بزه من نه ځکه دشمنان دغ د ونو تو ی باما نور دشمنان منږ یاری دولو په نه بیاې سلام باې او برسولیشی اغا تا تکلیب د دشمن دا طرفنا یعنی منگ بو سرنیو اغا با دشمن په تکلیب بانی که و فزعنا نو منگ یریدلو فقمنا نو پاسی دو منگا بو هره روی فکنتو اول من فزع اومز اول دا چانا چه پیرکی دو اول کې کزو ما چه زیره دو ما اصینا چه پیغمبر پاک یهود کې بحدا ته نزوت اعظم اب تغیر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما به لټو پیغمبر پاک د الله وګور بچینو واره نو اشتدارینو دورمای نو چې لوګون د تاخير را غینو الله دا غداس خلق تابع کړو چې دا غ په تفشیش او تلاش په سوزی چې نبی علی السلام چرته دشمنانو د لاسونو تکلیف غته ورسیږي دا سکار په چه م نک هوش الله دا س ته او دا س ماین کړیو حتا ات ته تو حایتا للانصار لابنی چرالم زو یو باختہ د انصار د بنی نجارو اغباد بنی نجارو او لا گئی او با او پدې کې ونی د قجروې پدورت به نوز دما دا باغ نه چار چاپیرا حل اجد له شي ايازو اوم ما له د دې باغ د پاړه بابن یو دروازه ازدا باغ نه چار چاپیډ او چله دما کشه د باغ د طوله د پاره یو دروازه ملاوي شي نو زه پات دروازه تن نشوي فلم اجد هما دروازه د باغ د پاره عمومنده فَاِزَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِتٍ مِنْبِئِرِ خَارِجَتٍ ماشاءاللہ صحابو دا سمئنو پتنگانو خواب ناغانی او لغتیو ربیو ناغانی او لغتیو يَدْخُلُو چاگا لغتی دنشویو فی جو فی حائتٍ پا مند با منبئرِ خَارجتٍ د قوید خارجانا اې د تاو کوینه غلخته غلې او اغه غلخته باخته د نشوي او د پاره د بوکول او د بوټو د وونو ور ربیو الجدول الصغير اغه غلخته ور وکې فحت فزت ما وی له اسملخته لخته کتل خو مشکل لي نو ابو هريره وی فحت فزت نمازان راغونکو مازان و اون مازان دا اون غلاو او اون غختو فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نمازان تا دا انو داخل میک خپلزا فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انوي ابو انت ابو هريره تبو هريري فقلت انوي ما نام از ابو هريري ما فقلت انوي نعم يا رسول الله اذا الله پیغمبر از ابو هريري قال انوي نبي اني مازان راغون کو پاغ لختی کی او پاغلښتې کی مېزان د ننکو کوم خو باغتا لا مارینو لري نو وی خو پاغلښتې کی مېزان د ننکو د د دولو دی باغتا نو زه د شو باغتا د ویله سلامي انت بو حریره ماي نام یا رسول الله نبي عليه السلام ماشانو کا حال د سره رالی اوما کوونته بین نه اړ نه وې زمنگ زمنږ سره او ځ ناس په قم ته نوته پااسې دی په آب تتهلی نه نو تا روالی او که په منګه تا خیر دی کو نومنږ ناستو لکهې تاسو مجموعهې ټولما سرهناې زستاسو اوزما زمه په کې گنتا دوه درې تیری ې او تاسو ناسې او خواه ما خواه غمشی چیئی را مولانا سب سپسی لارا سچالو شو چهوه جا سچالو شوی را جا دیکسی دنٹو شو اخوی زرازم خودو را وقتی زرازی سچالو شو خودشتی کتاسو روزن ایتا با گردی مانا پریدا اخو صحابو خواهد لوی حضرت زکر زرعالم جتا من سر موجود وی تا پاس دی تا رستوالی پا من وکو وخت وقت دیر شو نوفااقشي نه منږ رییدو انطعادونه نه چې تا ته به او سولی شي ب منږ نه طب تابد دشمنان اووجې مربرې کې تکلی په درته اوورژ منږ به نه تبا به یواې ففااض من منږ یارییدو نو فته اوله منفا نز لب پاغې یاې واللو کې زه ابوخورې راي فتیته نورارم ځ نو دباغ نمی چار چا پیره او چولی دم خدروازه ملاو نشوا. نو فحتفستو کما یحتفیزو سالبو. نو ما زان راغون کوا. لکه سنگ چه زان راغونده گیدر. سالب لومبر. سنگ چه اغا لومبر یو سراخ دیکنه. او پاو سراخ که زان دن نکی سوره گی. او داسی می زان راغون کو او زان می پده لختی کې. ها رادنیک دیپاختا الله اکبر پېواس میکا د پارو د دې چې د تند شما او زم ما تاسو کې دی چې دی باغ ته تراغلی و هؤلاء الناس ورای حزت خلق ما په سټوسو نړواله تمشیش کويستا خو زه درمو قیشم فقال اني نبی الله اسلاميا با هريره وابوه راو او اتاني ناله راخ لمات نبي عليه السلام دعا پیزارونه چه دا دعا له پیزار زما واخلا او لال شاه فقالوا اذا حبوا ذا ونبي رسام اذا حب ذا بن علي هاتني په دې دعا له زما چدا دي فملله کې تم وور حاضل حې یا ش الله الله ال الله مستقی ننبي ق او اوڅوک چې مخام کېږي تا سره آاسو چې مخامه کېږي پ ورله تا سره اخواده د دی دیوان نه اخواده د باغ نهد اخواده د باغ نه با نه بهر ته سرهڅوک او غوايده د خبره کوي چې الله الها الا الله چې نشتر په حاجت پور کوله ولا به ځلانا پارس سیمواد یو الله د مالک د فیدی او نقصان عزت ور کوله غستلو والا تکلیف لر را واستلو والا سوجي یو الله مستيقنا او یقین کوونکې بهه په دې کليمه قلبه زلداغ لا ذاروا قلبه مطمئنا و قلبه مطمئنم بالإيمان فبشروا بالجنة أغلى زره بجنت بانی ورکا جک کلمت توحید سبب تو سگردی جنتو نو گرزی و ذکر الحديث بتوری روا موسم هو دار واد مستم شریف قدیر فوق <تصفيق> گدوال راجی پای ک دسدا حضرت عمر بن عاشور رضی هغه هغه تیغاز ورو بیا حتا کوم مرض هو پدیغه سشو چې اواز چې دا خبره کې نو بیا به خلک عمل فریري چې مال بس توحید دی بس نوټس کې کاوا نه نه نه ورو عمل بم کې او ربي حول تک مختصر دا پزيري باندې صرف دا حديث لته ورولې ها پزيري ورکول باندې فبشروا بالجنه څنګه چمخه کې حديثي بشره خديجه زهره ور کړو حضرت خديجه تا نبي عليه السلام څنګه نبي عليه السلام زهره ور کړو ابو بکر تا په جنت حضرت عمر د زهره ور کړو په جنت حضرت عثمان ته زهره ور کړو په جنت نو دي حديث کې زيره ملاوشو په جنتونو عام ارغه چاته چې کلمه توحید زر نووي اعمال پہ کئی پزړن جنت تب جي عربيو انل خچ اعمال هم مرسي واجب پاڪ دين ڪرڻ کي خاب ان هر صغيرو نیر وركه وركه لخت و هو الجدول بفتح الجيم كما فسروا في الحديث و قولوا اتفزت ما زان راون کو رويا بينواي وبز و معناه بز تهځ مموتو ته سا غروتو حته ام که دخول پو تر دی چې زه قادر شو په تن نه کېلو ماځان را ما ځان راس په ان م نری کوه بعضې وختو کې سیبانې یره دا شي که نه د معموول کې بیازانان ته نه کوي خو چې ما تا ااخپل مقصد میلاشي تر دی چې قادر شم زه په دنه کې دلو دې باغتا و انمني شما ستا هدي شو